все кудись зорили. Краще рвали супоні, потрапляли до Сибіру. Молоде покоління зовсім не відчуває волі, байдуже до самого цього слова, воно не наче квіти в кропиві під парканом. Ростуть, а не цвітуть. Немає пориву. Про якусь бурню і чути не хочуть. Рязка на застоянній воді. Олег зрозумів, все це говориться для нього і, мабуть, про нього. Мимоволі – Озвірчувався в душі Адже почував себе патріотом Вболівав за нову Україну І батіг над нами, мов би, не сечить І тюрма не загрожує Вів далі Максим під перше рукою чубату голову А ми все боїмося Все перед нами майорить червоний Червоний прапор Це прапор рабів Хоч його раз по раз підносили в боротьбі проти рабства Нація яка ніколи не знала волі спить. Щоправда, чоловік, який був закований у найміцніші кайдани, виявився вільним і розкутим. Всі ж інші... У нас на країні любов до вітчизни – хвороба, а не радість чи поклик до боротьби. Наша історія – для плачів та істерики, ах, скільки посаджено на палі, ах, скільки загинуло ось так, а скільки ось так, а ще скільки запродалося, а ще скільки не встигло, скільки хочуть, але їх не купляють. Ще кобзарі оспівали Україну, вони ж і оплакали її. Ну... Нам властиве працелюбство, схильність до меланхолії Меланхолійного співу, до легкого співу за чаркою І невластиве піднесення, натиск, активна боротьба Нація волів Олегові здалося, все це він вже десь чув Не ображай волів, зібрав розкидані по столу папірці Вони вивезли людство з нетрища віків Ходімо, он же по є Вийшли не на вулицю, а через давній пролом у цегляній огорожі стіні в парк, у якому то тут, то там росли фруктові дерева і кущі порічок, де пізні квіти. До війни тут були ще хутори, жили люди. На заріччі над далеким лісом, в променях сонця, якого вже не було видно, дотлівали хмари. Олег перше помітив у буянні літа, його кучеряві чуприні, сиві нитки осені. Це ще й не сивина, просто Продзвеніла десь у височині печальна струна Нагадала, що все летить на невидимих крилах І все має кінець Ще будуть теплі дні Ще цвістимуть квіти Ще сонце припікатиме по літньому А струна дзвенить Її печальний мотив Одлуніє в душі смутком Осінь сприймав особливо тонко Він щоразу, мов би, згасав з природою З чорнобривцями золотим дощиком, лаплахами, смутком повиті сад, ліс. Ми разом помало кудись відходимо. Ліс ще шумітиме, але дебонь на півтону глухіше. Життя, подумав, це й справді тільки народження та смерть, розмноження. Невідомо для чого. Просто, щоб не зникли всі види. І рушієм розмноження є секс. І хтось планує, щоб істот тієї і тієї статі було порівну. Хто? О, налейкою пішло двоє дівчаток. Дівчатка ще більше підкоротили в міні. Голими колінами заманюють самців. Самці малюють ті коліна, пишуть про них вірші. Що кращі вірші, то кращу самочку можна заманути. Трудяга вколює... Щоб більше грошей заробить, то краще самочку годуватиме. А навіщо? Смисл. До найближчої зірки світлові роки. Все світ колись стиснеться в крапку. Смисл. Для мене? Якого життя крутить, як хоче, і нічого від тебе не залежить. Е, намоталося на людину у двадцятому столітті сумнівів думок, тривог, втратилася первозданність життя, коли й сам був, як отіє сини. Простав певненість, що ти від Бога, і все довкола теж від Бога, і що живеш ти за його вічними законами, де все припасовано одне до одного, злагоджено, неначе в хорошому годиннику. Якби кожне існувало саме по собі, «Без цієї всезагальної злагодженості був би хаос, а його немає».